Bé, doncs avui tenim dos convidades i un extra Hem convidat aquí als estudis de Ràdio Pinsenia la Sara i l'Arnau perquè ens expliquin la seva experiència bàsicament a Grècia al voltant de tot el tema de, de les persones refugiades Tenim també el Hannafe que ens acompanyarà en aquesta entrevista i bé Per començar, doncs, benvinguts als estudis de Ràdio Pinsenia i ens veu comentar que porteu un temps en què heu de parlar per uns quants micros, així que segurament ja ja ho porteu bastant per mal el tema. I la idea de l'entrevista era doncs una mica fer un recorregut sobre tot el temps que porteu treballant al voltant d'aquesta temàtica, no? de les persones refugiades, bàsicament, o en principi, que arribaven a Grècia fugint de conflictes bèl·lics, però més enllà d'això també us heu trobat altres causes, altres raons i tot plegat és el que volem desenvolupar. Això Hola Sara, hola Arnau. Què tal? Bon vespre o bona tarda o el que sigui. El no? que sigui. Bé, la primera pregunta és com arribeu a Grècia en aquest context? Qui arriba primer? En quines circumstàncies? etc? Doncs Jo vaig arribar a Grècia el 19 de gener de 2016. Um, bé, havia quedat sense feina i amb els estalvis que tenia volia viatjar i estava entre Palestina o Lesbos i bé, Palestina per desgràcia no va durar, durar molt i al final vaig decidir tirar cap a Lesbos. El perquè? què no, no l'acabo de tenir clar, sé que, era, sé que era internacionalisme, sé que era també periodisme, eren, eren moltíssimes coses que m'empenyien allà i i principalment també la culpa no? d'estar-ho de, veient constantment i sentir que, que ningú pensava moure un dit, que només la gent s'acabava mobilitzant i que, i que els estats s'ho miraven una mica sense fer res o pensant quina seria l'excusa per no fer res. No? Vaig arribar a l'Esbos, on vaig treballar dos mesos més o menys a peu de platja, a la, a la rebuda primera de, de les barques que arribaven, i després ens vam, ens vam moure amb, amb quatre companys més fins a la zona d'Idomeni perquè bé l'Esbos havia, havia esdevingut com una mena de zoo i tot, de, de voluntariat, no? I, i a més estaven venint menys barques i amb la poca experiència, però que ja era útil que teníem, vam decidir moure'ns cap amunt. Arribem justament més o menys quan tanquen fronteres i l'Idomeni comença a ser un, un estancament de, de persones. I per contextualitzar l'Esbos és... Una d'aquestes illes gregues, quan les persones refugiades arriben amb barca o amb els mitjans que puguin, diguem, per mar, eh, des de Turquia, no? Sí, les exactament. L'Esbos és una de les illes més grans, i estava al nord i hi ha una zona de Turquia que també fa com una, com una volta per allà dalt i des d'allà els hi quedava a 9 quilòmetres. Era un moment, com aquell qui diu. El problema eren les condicions de la barca, les condicions meteorològiques, per això doncs va ser una, una zona també mortal, no? però sí, era super, super a prop de, de Turquia i llavors ens movem al nord, que ja passem a Grècia continental al nord a, a, re, a 100 metres de la, de la frontera amb Macedònia i és allà on tot esdevé el que alguns diuen un drama humanitari, jo no m'agrada dir-li així perquè realment no, no era un terratrèmol, no era un desastre natural era una crisi política i algú havia tancat allò i, i per això hi havia allà 21.000 persones doncs, morint-se de fred o amb les tendes plenes d'aigua o amb la situació que, que fos. No? D'allà acabem saltant a ECO una mica per la impotència de treballar a impotència... I Domeni. impotència. Les persones que estan allà mm. és que ja ens ho explicàveu, però per entendre una mica aquest procés no?, d'aquestes persones, perquè tants milers de persones després es van distribuint arreu del territori grec i perquè Hi Domeni hi va parar tanta gent. Mm. I Idomeni és l'últim poble grec a tocar de, de la frontera i té una estació de tren que abans que les fronteres tanquessin era un tren que creuava tots els Balcans fins a arribar a, pràcticament a Àustria o a Alemanya, crec que anava directament. Llavors era tot el trajecte d'aquestes persones. En el moment d'arribar a l'Esbos o a qualsevol altra illa se les registrava, se les enviava a Atenes, d'allà agafaven un bus, pujaven cap amunt, agafaven el tren aquest a Idomeni i llavors ja arribaven doncs, a a la destinació principal volguda, que era Alemanya principalment. I, i això En el moment de tancament la gent no es creu que han tancat realment, per tant es queden allà esperant si la setmana que ve o d'aquí 15 dies acaben una altra vegada obrint les fronteres. Per això aquest acumulament de gent i per això la gent no marxava, la gent no, no deia doncs mira si han tancat me'n vaig a Atenes a buscar no sé, un pis o un hotel o un lloc on, on, on no faci tant de fred. No? Llavors, aquest estancament aguanta fins al 24 de maig que tanque ni domen i avui de domen i distribueixen a les persones amb, amb camps militars i la gent és en el moment, pot el moment més clar d'entendre que aquelles fronteres no obriran i que per tant han de passar per aquest procés de relocalització, aquest procés burocràtic que ja, ja s'ha engegat una mica agafat amb pinces i tret de la màniga perquè realment s'ho acabant d'inventar com aquell qui diu, no, no és part de la burocràcia de la llei d'estrangeria, ni part del dret internacional, és una cosa que s'inventen, i entren en una altra roda legal un cop aturat el seu camí, no normal, però el camí que geogràficament havien seguit fins al moment. No? La Llavors... roda que reba fins a Gràcia, fins a Berga. Sí, aquesta roda que, que tan triga i que, que bé, pot ser, pot, es pot veure com una victòria, es pot veure com una oportunitat, es pot veure com moltes coses, però realment són 47 persones les que arriben i 60.000 les que hi ha a Grècia. No? Llavors, bueno, és molt interessant... Ara aprofundim en tot sí, això. Sí, és, és molt difícil. Però bueno, una mica per acabar era això, acabem a Eidomeni, la impossibilitat de treballar I Domeni perquè ja érem cinc, no hi havia ningú, no hi havia cap organització. Metges sense fronteres tenia una una clínica mòbil però no hi havia res més i allò era molt complicat tant a nivell logístic com a nivell emocional o sigui, a nivell emocional era estar a l'infern vull dir, no, no hi havia una altra manera de definir-ho sense recursos i sense poder fer absolutament res llavors anem a patar a Eco en aquell moment hi havia unes mil persones potser i allà amb els recursos que tenien que venien doncs, dels nostres espais de col·lectius i, i, de, i de, del nostre entorn més doncs, familiar o polític allà és on decidim intentar generar estructures que ja contemplen l'espera d'aquestes persones no? i des de la base se doncs, genera el camp d'eco que, que després en parlarem però bueno, una mica és aquest el viatge després en el desallotjament d'eco també seguim la, la nostra gent fins al camp de Basílica i ara doncs, això avui fa un any que, que vaig a Terra a Grècia ja he decidit plegar i ja... torno a casa que, que com veieu hi ha ja, ja moltíssima feina també. Arnau? Bé, jo abans m'agradaria fer un, un aclariment que penso que és interessant um, quan, quan parlem sovint d'aquestes persones parlem de persones uh, refugiades uh, en tot cas podríem començar a dir que les persones que teniu a Berga són persones que ja comencen a trobar aquest refugi mentrestant són persones en cerca estan buscant aquest refugi cada moment mentre estiguin estancades a Grècia doncs, evidentment no, no l'han trobat encara no? és és un detall interessant però tothom parla no? de persones refugiades, persones refugiades. Les persones refugiades són <coughs> segurament els, el, les companyes que tenim eh, que van venir de la guerra de Bòsnia, per exemple no? que, que ja, ja són catalanes eh, de nova formada evidentment però ja estan aquí ja tenen el seu, el seu, la, seu, la, seu, la seva segona llar aquí.aria no? ja més de persones en cerca d'. Jo m'agrada parlar més de cerca de persones en cerca de refugi crec que són que és una, una descripció que cal de, no, no, més, ser, rigorosa, no? més rigorosa i, i, i més certa. No? Eh, jo arribo a, a Grècia per activisme internacionalista, També m'havia viagat sense feina, també necessitava fer un, un parèntesi important a la meva vida. Eh, això ho vaig saber després que necessitava fer un parèntesi important a la meva vida. Però arribo a Grècia eh, una setmana al Camp d'Eco una setmana abans de deu dies abans del rellotjament. Arriba 3 de juny i eh, bueno, tothom que passa per, per, per, per Grècia ho explica, no? és una, una vivència molt, molt intensa no? i més en un camp on eh, realment una de les grandeses que va aconseguir la gent que va, va fundar el camp, eh, la Sara i el, les companyes que estaven eh, en aquell moment perllà era el fet de que la, la separació entre les persones doncs, eh, en de refugi, i, i, i les, les companyes voluntàries internacionals que estaven perllà allà, principalment eh, eh, provinents del Principat, doncs eh, era una separació molt, molt bueno, evidentment eh, hi havia un tema de color de la pell, evidentment un tema d'idioma i evidentment un tema de passaport, però... Eh, la feina eh, s'assumia i, i s'intentava fer col·lectivament no? i el fet d'haver construït comunitat a mi, jo quan ho explico sempre parlo de que em vaig enamorar de, de l'equip de treball eh, que coordinava el camp d'eco no? vaig viure el desallotjament, allà va, va, va patar alguna cosa del meu passat, de, de dins meu i vaig decidir tornar, eh, tancar la meva vida a Catalunya i, i marxar cap allà i he estat aquests 6 mesos doncs, a l'equip coordinador del, del, nou, del, del nou camp que bueno, és una mica el que, que si voleu us podem explicar no? què és el que hem fet doncs, aquests, eh, des del març la, la, la Sara concretament amb, el, amb, amb la comunitat ECO i des del, des del juny jo a 10 dies doncs, a, en l'últim camp lliure que era la paginera d'ECO al, al municipi de PoliCastro a 20 quilòmetres de la frontera Macedònia i després a 385 passes 350 metres aproximadament de l'entrada de del camp militar de Basilicà, que és on van portar a tota aquesta, a, a tota aquesta gent després del desallotjament és interessant és molt potent el fet al almenys jo ho estic visquent així el, el fet de tancar el cercle eh, donant un cop de mà i participant d'alguna manera amb, amb, el, amb el poble de Berga amb, amb l'acolliment eh, doncs de les persones que estan intentant tornar a tenir una, una segona oportunitat a la vida eh, arribant a Berga i, i intentant aquí reconstruir una mica doncs, el que, que és la seva vida no? i per mi està sent molt, molt interessant i molt potent aquest fet, poder tancar el cercle doncs de, ara ja els tenim a casa, ja hem dit que els volem acollir, doncs ara què vol dir, no? què representa voler-los acollir i, i en què nosaltres, des del punt de vista autònom, activista i de voluntariat independent a Grècia, doncs podem aportar. No? Eh, des d'aquí, crec que us he comentat i ho he compartit, a l'hora de visibilitzar el que estava passant allà, sovint les xarxes socials ens han acostat molt més a una realitat que a la realitat més mediatitzada. Hi no? ha la imatge, per exemple, una de les primeres imatges que va colpir i mediàtica, mediatitzada, que és la d'Eilan, aquell nen ofegat a la platja, va haver-hi altra gent, eh, ONGs o entitats que, que van aixecar una mica el crit del que estava passant, però recordo concretament aquí, en aquests estudis, quan, quan va començar el drama humanitari així, a Idomeni, no? doncs que, que va arribar molta informació molt directa, a través d'aquestes xarxes del que estava passant. No? I bueno, volia aprofundir una mica sobre el que es va viure allà en aquest context, no? en aquesta Europa. Aquesta Europa pues això no? tan, tan cruel no? que en la, en la que es vivia un escenari tan, tan dramàtic. No? Realment costava de creure que, que un país com a, com a Grècia es poguessin estar durant aquelles circumstàncies i bé jo i altres ens imaginàvem què passaria si tinguéssim una realitat com, com Idomeni a, a casa nostra no? que costava de creure no? com veieu que va reaccionar la, la gent de Grècia al voltant de, de tot el que va passar era la impotència, era la ignorància eh, què era? no sé què era però, però silenci també n'hi havia o sigui, quan, quan parles de les xarxes, jo tinc com sentiments super contradictoris. perquè per una banda crec que sí que vam generar soroll, no? o sigui que era, era molt important per nosaltres quan estàvem allà, mira, mira era el Twitter, era l'única eina que teníem, però és que si haguéssim tingut armes la cosa hauria acabat molt malament. Doncs mira, vam, vam tenir el Twitter i era el que, el que fèiem servir. Era, era molt important per nosaltres anar explicant el que estava passant i, i ho tornaríem a fer i a encara, encara m'agrada servir les xarxes socials en aquest sentit però, però també és una de les coses que més m'ha frustrat a l'hora no? parlar de, de la situació que es va viure allà no? I, i de les xarxes doncs està tot gravat està tot gravat està tot fotografiat és que ho hem gravat tot com aquell que diu vale, no, hem, no ens hem trobat jo no m'he trobat per sort cap crió mort a la platja no ho no, no, no he gravat això, però hem gravat la gent transportada amb brides, hem gravat Macedònia bombardejant amb, amb gasos lacrimògens tot el camp de d'Idomeni, ple de canalla ple, ple, bueno, ple de persones hem, hem gravat pallisses hem gravat frontex punxant barques hem gravat la policia grega pagant gent tot està gravat tot s'ha transmès d'una manera o altra xarxes o mitjans o com fos i no ha passat res vull dir que realment és que no, no ho sé, és que és molt dur, o sigui, jo ho comparo molt sovint amb el nazisme i, i, i ma mare encara em diu que em passo tres pobles, no? comparant-ho però ostres, encara ens preguntem què feien els alemanys no? i sí, l'excusa del silenci els hi ha ja servit durant molts això. anys no? I, i jo m'he deixat de creure l'excusa del silenci d'haver estat a Grècia. Vale, sí, segurament no tenien, no tenien Twitter però... Però, però no m'he jodes, vu dir Grécia té camps de, de concentració a cada cantonada. La, la població grega sap que hi ha aquests camps i saben les condicions que hi ha aquests camps i saben que estan tots al, al, al costat de carreteres grans i, i, i, i molt transitades. saben que hi ha hagut morts atropellats perquè els camps estan on estan. saben que hi ha hagut morts de, de cops de calor perquè no hi havia metges als camps. Bo i tot això se sap i tot i així no passa res, no? I, i quan dic no passa res tampoc vull dir que tingués cap esperança en els estats de la Unió Europea, però alhora crec que sí que és una cosa que no deixarà de sorprendre'm, no? tot i no tenia esperança encara em continua flipant exageradament que tot això estigui gravat i que, no sé, ara vaig a ser una mica dura, eh? però que aquí es faci una cassolada o es faci una campanya dient que volem acollir, no? i és com, bueno, allà estan matant gent d'una manera superbèstia, però el nostre lema és que nosaltres, que som catalans, que som super guais volem acollir. Doncs no, no, no es pot despolititzar el que està passant i no no es pot suavitzar amb un desig meu de que jo vull acollir, o jo, no. I, i, I més quan deies, no, des d'aquí us, us vau acostar a nosaltres una mica per, per les xarxes, no, doncs com podia ser? Era, ho fèiem servir com a arma en el moment, però a l'hora i ara, jo sobretot amb... amb amb una miqueta de, de marge temporal no ho entenem no sé si m'explico no? vam posar-hi moltes hores també a, a explicar ho perquè en teníem que donar una manta sense explicar el que està passant tampoc serveix de res no? si tu te'n vas allà ajudar però silenciant completament el que passa no, doncs les coses no canvien no la, la, no la gràcia però l'objectiu d'anar cap allà és, és, és traslladar les realitats no? I, i, no, i no tinc la sensació que no, que no ha servit per res aquest sentit no diria per rep però entenc la sensació. Um, Grècia també és un, és un doble no, tenim, és com un doble sentiment el que tenim amb Grècia um, Grècia està actualment està en una, en una situació extremadament complicada a nivell econòmic social i um, aquí defensa que políticament és un, és un país més o menys estable en el sentit que no hi ha uh, eleccions en breu. Uh, per tant ningú està fent servir o pot estar fent servir el tema de les persones en cerca de refugi uh, com a arma electoral i això fa que bueno, doncs, l'extrema dreta també està a, a una mica de, no? han intentat desconnectar-la de la via institucional Això, Bueno, hi ha diverses lectures no? de gent local eh? de gent local que, que, que havia viscut eh, molt temps a Catalunya i que, que podien parlar un idioma més o menys similar. Eh, també hi ha una altra història que cal tenir clara és la, la sort que tenim de, de ser qui som i de viure on, on vivim i també aquesta sort no és des d'un punt de vista de nacionalista, no, no som millors que ningú eh, ni molt menys, no és aquesta la idea que vull transmetre, sinó la reflexió de, fins i tot de tenir la sort de, de que el moviment llibertari es fixés en, en, en Catalunya per deixar la seva primera llavor eh, fa 120 anys segurament, no? I, i vosaltres ho, cone, ho, ho coneixeu bé, el vostre territori ho coneix bé, no? eh, gràcies a aquella petita llavor que el moviment llibertari va decidir deixar eh, quan s'estava escampant pel món Eh, doncs va fer que, que moltes de nosaltres creixéssim unes coses i tinguéssim unes coses assumides que, per desgràcia, ara mateix el moviment llibertari grec eh, no té. Segurament el moviment llibertari grec en té unes altres. Això per què ho dic? Ho dic per l'exemple que plantejaves tu abans, no? la hipòtesi, la política ficció de què passaria si això hagués passat a Catalunya, no? si això hagués passat en aquesta part de, del sud d'Europa. Jo estic convençut que... que, que que la, la nostra xarxa, eh, informal o formal, la, la xarxa de, de, de gent autònoma, de, de moviments eh, socials, de l'esquerra anticapitalista, el moviment llibertari, això no, no haguéssim deixat eh, que passés moltes de les aberracions que han passat allà per la humanitat. No? I això és així perquè doncs perquè, bueno, perquè culturalment eh, doncs cadascú, cadascú, des de, de l'àcrat autònom, Eh, més punqui de tots fins a la, a la padrina sòcia no, i voluntària de la Creu Roja haguessin posat el seu gra de sorra perquè per teixir una xarxa de suport mutu que hagués, eh, hagués eh, suportat doncs, el, que, el, que, el que ha passat a Grècia no? eh, dit això doncs, evidentment eh, el que està passant és una, és una vergonya per la humanitat evidentment que, que, que ens han en, bueno, ens en, tira, ens en arrepentirem no? la resta de, de, de lo que ve de humanitat a no ser que d'aquí 10 anys que segurament en fem una de més grossa no? Vull dir el tema és això que estem dins un sistema podrit eh, que, que ja ho deia el Galeano en el seu moment que eh, que el sistema vomita persones quan, quan el sistema es veu col·lapsat per una banda o per l'altra o necessita reatualitzar-se, doncs, munta una guerra, com és el cas de, de Síria, eh, segurament no? sinéssim a la real, sinéssim l'anàlisi, eh, veuríem no? doncs tot això tots els interessos geopolítics, econòmics i, i alguns de religiosos que hi han en aquest serà. No? I, I el sistema mateix fa esclatar i vomita un munt de persones. no? i és el que hi ha ara mateix a Grècia parlant clar, hi ha tot aquest, tot aquest munt de gent que el propi sistema no sap què, què fer-ne no? i que bueno, és gent com qualsevol de nosaltres que l'únic que vol és, és viure ell i les seves famílies ella i la, les seves famílies no? I, i, i buscar un, el, el millor futur per, per, per la seva sang no? I, i bueno doncs el que parlàvem no? de les xarxes socials actualment internet i és per tot el món i aquesta gent eh, doncs, evidentment també té internet té parabòliques, té mòbils i sap eh, que a Europa es viu bé malgrat tot no? i malgrat el complicada que és la, la vida no? per moltes de nosaltres a nivell de precarietat laboral etc, eh, no sabem com però més o menys ens acabem sortint o això és el que els hi venem no, en guerra, no? no estem en, guerra, en, no en ens cauen, guerra no ens plouen bombes i, i tot això ells ho veuen no? I, a, i en última instància doncs, també es pot saber no? qui hi ha darrere els rebels eh, de l'exèrcit siria lliure qui hi ha darrere del baixar al Assad eh, qui està donant suport al Daesh qui està donant cobertura eh, al front al Nurra bueno, tot això es va, es va sabent no? I, i realment doncs, bueno, eh, Europa es viu bé doncs per Turquia hi podem arribar ràpid Pum, la putada és que doncs, Albània, Macedònia i Bulgària no formen part del Tractat Schengen per tant Grècia és un cul de sac no? Ara ha sortit el tema de, de Creu Roja que és una de les coses que volia abordar no, no la Creu Roja sinó a partir d'Idomeni aquesta experiència de suport internacionalista ha sorgit des de baix respecte a aquestes ONGs, entitats internacionals a les que se'ls els diona aquest paper per gestionar tot això, eh què què s'ha trobat d'això, no? Quines contradiccions o com es podia interactuar, quin paper van tenir. jo, jo principalment tenia ganes també de remarcar molt el que ha dit l'Arnau de que de vegades no ens donem de, de la sort que tenim, són super tòpic i ha ja conscient però a nivell de teixit associatiu, jo he flipat eh, estant a fora. Eh, sempre he tingut un sentiment molt, molt poc patriota i molt, no sé, molt, molt de que no, no m'he sentit mai com un tot, en un no m'he sentit d'origen i d'identitat. M'he sentit identitat com a moviment, identitat com a classe, però mai com a, doncs com, a, com a espai geogràfic en el que visc. Però realment en un any a Grècia hem vist, xutaves una pedra i sortien quatre catalans i Xudó és un altre més enllà i cinc de Madrid i 4 anarcos de Saragossa i cinc de no sé on vull dir realment és que no sé si vull dir-li orgull perquè no, no, no sé bé com definir-ho perquè ha sigut una situació super estranya però però hem mogut moltíssimes coses i, i, i la part més xula no és tant trobar-nos allà sinó que realment tota la gent que ens trobàvem allà d'arreu de l'estat teníem una manera de treballar molt diferent per això a vegades ens tenien com si fóssim un gueto, no? que no era perquè no ens socialitzéssim ni molt menys, era senzillament perquè teníem algunes coses poques, però algunes coses molt i molt clares, treballàvem d'una manera molt, molt similar i per tant ens acabàvem nosaltres també com trobant els nostres espais. No? Això com a, com a equips autònoms o independents, eh, hem sigut la majoria doncs, de, de per aquí, del sud, no? de, de, del Principat, d'arreu de l'Estat, d'on fos, però, però d'aquí de casa, com si diguéssim. Llavors, això relacionat amb les grans ONGs, eh, hi ha de tot eh, Hi ha de tot i és diferent posar-les a totes amb el mateix sac. Hi ha gent dolenta. Hi ha gent dolenta que, que, que estava promovent el que està passant com l' AgNUR, vale? que són, per mi són i seran els dolents de la pel·lícula i espero algun dia veure'ls a la banqueta dels tribunals d'Etrasburg. O sí sigui, Crec realment que l'altre dia uns, uns xavals a la ràdio preguntaven què hauria de fer el poble català o les institucions catalanes i que ara mateix tenia un equip de 20 advocats mirant de portar realment l'ACNUR al Tribunal d'Estrasburg per, per crims contra la humanitat i per totes les barbaritats que han fet i que han permès a Grècia. L'ACNUR és Nacions Unides, no? Diguem? Sí, és l'Organització de les Nacions Unides pels Refugiats, que de fet no són ni ONG, el que passa que es venen com a tal i reben... Molt, molt, molt finançament privat de persones que, que donen com qui dona a Metges sense fronteres no? Metges sense fronteres una altra per mi està, és una organització molt professional que en contextos d'emergència han estat molt necessaris vale? perquè clar, amb el tema de l'ajut humanitari per mi és molt diferent veure un espai d'emergència o veure un espai d'estancament o, o d'allò de, que li diuen educació pel desenvolupament que aquí és una altra història eh? operació no? Sí, i la cooperació té moltes cares, però la cooperació amb, amb temes d'emergència és molt delicat. No? Hi ha gent que critica Proactiva. Jo és que he vist Proactiva traient tanta gent de l'aigua que no puc fer-ho. No, em, em costa moltíssim, perquè ja ha qui diu no, és que fan la feina dels estats. Vale, sí, és veritat, els estats haurien de ser qui, estaria, qui hauria d'estar traient gent de l'aigua, no? però... Bueno, no sé, quan trobes de cara 50 persones a l'aigua sense saber com sortirà, ni plovent, ni amb una mala marca que, que, que flipes i que tu, jo, jo, no, me, jo no hagués sortit de l'aigua, vull dir, jo com a Sara que no m'aguanto sola amb prou feina, saps, a l'aigua, vull dir, quan ho veus així, em costa bastant, eh? amb, amb, amb gent com proactiva o amb els equips aquàtics de, de metges sense fronteres, eh? però bueno, després hi ha tota una sèrie de, de gent amb, amb molt d'amorro, morro, molt, molt poc professional, molt no sé, Save the Children, per exemple, ha a fer el peripè, a, a fer fotos i recollir més donacions, no? realment és bastant patètic en general. M'agrada clarificar la diferència perquè jo crec que sí que hi ha gent que, que, que mereix un reconeixement a la feina feta, i ja sigui com a voluntari o com a professional del rescat, vull dir, que qui s'hi cobra no tampoc hi entro, eh? però, però ha sigut un grandíssim negoci per moltes i moltes organitzacions de... A les grosses, i que per mi el pitjor ja no és el negoci, ja no és el fer fotos el pitjor de tot és, és que la seva presència legitimava el que estava passant o sigui, hi havia gent que posava flors als camps militars les tanquetes del camp de Mòria de Lesbos tenien flors, les, les tanquetes de, de cuchelles de tota la vida de feuta i Melilla, i tenien flors posar flors a Auschwitz no, no arregla el problema al contrari, el normalitza no? I, i, i per mi són culpables de doncs, doncs que això s'hagi normalitzat i cronificat. Per tant, bueno, a la banqueta, sí, les volem a la banqueta. I vosaltres esteu allà, us trobeu sense organitzacions darrere, amb aquestes pràctiques de les que parlàveu, no? més des de la base, i bueno, us trobeu traves a l'hora de treballar així? Com, com ho reben les persones refugiades? Us sentiu interlocutores? Jo crec que treballar de forma independent a Grècia ha estat la millor decisió que hem pres des del principi, principalment perquè hem fet el que ens ha donat la gana, però des d'entrar al magatzem de mitjans a fronteres a robar 50 tendes perquè ningú les estava repartint, a muntar un camp alternatiu o en llogant-li a un senyor grec al seu jardí. Vull dir Això a les grans organitzacions no passa, i ja us trobareu aquí també, no? tota la burocràcia que dificulta que les coses vagin passant o sigui l'ACNUR per decidir canviar el dinar necessitava fer 30 reunions i aprovar uns pressupostos des de Brussel·les no? o sigui això a part de, de l'estupidesa que suposa dificulta la feina, la ralenteix llavors treballar de forma independent ha sigut el millor de tot les traves bueno, evidentment els grups independents no han estat mai benvinguts ni, ni aquí ni a la Xina Popular no? llavors a nivell doncs, de repressió sí que l'hem estat buscats i ja, doncs, un dia en van detenir 5 el desallotjament vam anar 25 o 40 cap dins també detinguts, s'ins pillaven el camp també era un marró. El, el, el camp militar, després fem una mica de mapa, però el camp militar es prohibeix l'entrada de, de, de tothom que no sigui una organització gran, llavors allà te la jugues també entrant, no? al principi era campixa, perquè no hi havia metge i la policia sabia que nosaltres estàvem fent trasllats a l'hospital i llavors ja és un tema fins i tot de responsabilitat legal, no? hi ha cinc crius amb una febrada de l'hòstia i aquí no hi ha metge, doncs la poli baixa el cap i sap que estem a l'hospital o ens detenen, Vull dir, també era un tema de, de necessitats seves de no carregar amb el que pogués passar no? però en el moment en què hi ha metges i hi ha, hi ha grans organitzacions i ja quedem completament vetats del camp i ja entrem a, a risc de detenció no ens han arribat a pillar o no hem arribat a acabar detinguts després per la solidaritat de, de, de les persones en cerca de refugi perquè a vegades et fotien un cop, una empenta i et tiraven a la tenda perquè potser estava passant un policia perquè no et veiessin, no? Això que deies, què generava amb les, amb les persones en cerca de refugi? Doncs empatia i, i, i més proximitat. Nosaltres a ECO, per exemple, estava prohibit amb armilles identificatives, prohibiten en el sentit que no ho i que si l'ACNUR volia venir a diola o fer quatre interrogatoris, volíem i exigíem que es traïssin les armilles, no? Això costa molt més a la gent. Quan tu no vas allà amb un logo ni amb necessitat de rendir comptes a ningú pel que estàs fent perquè evidentment si la pasta venia dels col·lectius o dels entorns o tal, hi havia una confiança personal que ja feia que no haguéssim de perdre 8 o 10 hores setmanals amb apuntar exactament on anaven els diners els diners estan gastats on s'havien de gastar i llavors això també facilitava molt que la gent sabia que, que estàvem allà per currar no? i que si avui tocava netejar tocava netejar i si no no però no, no, no estaven acostumats com amb la resta a veure'ns hores i hores tancats discutint amb trajes, amb armilles, amb identificacions amb... i això ens costava molt més, jo crec. Jo, jo crec que hi ha... No sé si, diguéssim que paraules que ens adjectivaven a la nostra manera de treballar, no? Mentre hi havia molta gent d'arreu de, de, d'Europa que venia a treballar pels refugiats i per les persones en cerca de refugi eh, nosaltres eh, en tot moment treballàvem amb les persones en cerca de refugi no? i això l'exemple clar era que en els mítings que fèiem, en les assemblees que fèiem, eh, eren assemblees eh, amb, amb, amb, amb persones del propi camp però és que no se'ns acudia no fer-ho així no se'ns acudia fer-ho d'una altra manera i evidentment que teníem eh, trobades informals o o formals d'algun altre tipus en més en petit comitè, potser a casa on, a casa on vivíem, no? per, per coordinar certs aspectes, potser per coordinar coses en Catalunya i tal, però però el, el tema és va venir una, una companya que ens va fer un activista també que ens va fer una mica de teràpia, d'acompanyament de grup i tal i un dels dies, primer ens ho feia a nivell de l'equip coordinador de, de les persones que estan una mica com de motor del projecte i després va venir a, a, en, el, en el gran grup de les assemblees setmanals de l'assemblea setmanal que feien de coordinació i eh, ella que havia estat treballant eh, també en, en altres camps que estava treballant en un, en un camp eh, alternatiu eh, gestionat amb, amb diners eh, provenents de l'altruisme nord-americà eh, desmilitaritzat, etc. Eh, ens deia que la, era la primera assemblea això va passar l'octubre o a principis de novembre era la, pri, la primera assemblea que eh, acompanyava o gestionava amb persones del camp i persones internacionals no? voluntaris internacionals totes juntes en un mateix espai de coordinació clar, nosaltres no és que no no ho no, no podíem entendre d'una altra manera no, no, no se'ns acudia a fer unes assemblees de coordinació a, a grans sense gent del camp que ens digués penya aneu bé o per qui us esteu equivocant o necessitem això, és que no no, no se'ns acudia, no? I, i això doncs, eh, bueno, és, és molt també un altre cas va ser un, els, els desenes de regals que van arribar de, provenients d'Anglaterra d'una crida que van fer eh, una, una, un equip anglès també més o menys independent una gent molt maca activistes anglesos tal tal, tal que, que són una part dels que s'han quedat ara amb la gestió del, del camp doncs ens van arribar tota una sèrie de regals anglesos doncs, fets amb, amb, amb aquell punt de caritat molt complicada d'entendre des del nostre punt de vista no? i és una caritat que és molt difícil d'explicar no? és que si no, si no la vius és molt complicada de, de dir estem dient això no? I, i no podem dir estem dient això eh, perquè, perquè la persona que ho rep en aquest cas doncs, les companyes angleses que estaven rebent tot nosaltres i tal, no en tenien perquè què nosaltres vam haver d'obrir tots els regals i, i refer-los d'una altra manera per, perquè les nostres, no? les nostres criatures tinguessin el regal que es mereixien després d'un any estancades a Grècia no? per Nadal, I són tonteries que són molt complicades de, de, de, de, de fer-les entendre diguéssim a, a, si no les vius, no? però realment donava aquesta sensació de dir hòstia, és que bueno, tenim molta sort no? d'haver viscut i d'haver mamat doncs, l'activisme que hem amat i de, de, de volgué treballar d'aquesta determinada manera no? eh, Més enllà de en el cas no va haver-hi el drama humanitari de milers de persones autoorganitzant-se en un espai, amb un context d'inundacions, com comentàvem tot això. La primera necessitat era cobrir el, el drama les necessitats bàsiques. No? Però més endavant, pel que ens arriba, aquest punt de necessitats bàsiques eh, va més enllà no? I, i aquí és com comenceu a treballar, a abordar com com pogué fer no, que aquestes persones visquin amb dignitat no? més enllà d'això no? de, de poder menjar poder tenir un lloc on dormir i uns mínims no? i història bé que ens expliquéssiu una mica el que, el que veu treballar tant aquest E1 no? en aquest primer cas com en, en l'experiència posterior Quan'ode domeni va ser breu van ser jo crec que no va passar de deu dies. No, no ho vam suportar i, i vam plegar tal qual va ser casualitat també que vam conèixer el Camp d'Eco eh? però era una situació que no o sigui, el drama humanitari és per professionals i no, no, no ho érem però no ho sé, que em costa molt per la Di perdoneu però era era molt dur i era trobar-te allà sense saber què fer veient com 21.000 perso... 21 persones són dues vergues, no? més o menys dir... un any mitja Sí, una, i una i mitja bueno, dormint a un camp de patates, algunes amb tendes algunes, amb, algunes sense, diluviant tot ple de fang, vull dir és una situació és que, és que no, no, no sé com definir-la, però bueno, i, de, i a partir d'una discussió amb una persona d'Aïda Omeni perquè ell tenia necessitats que jo no, no, no, no podia no, no tenia res per, per oferir-li no ell es va posar agressiu, es va posar violent i jo va ser com que vaig caure en picat no? perquè realment no el podia ajudar i estava, estava patint moltíssim no? tenia la canalla dormint en un vessal I, i aquest mateix senyor una estona després va venir a demanar-me disculpes i, i em va dir mirant-me la cara que ell sabia que això no era culpa meva i que, que li sabia greu haver-me cridat no? en aquell moment vaig dir s'ha vale, acabat, em vaig dir i, i, ja no puc treballar aquí quan algú m'està demanant a mi disculpes per, bueno, no, sé, per, per no sé què encara no? i aquell dia vam, vam marxar i domeni Llavors vam arribar a eco, les condicions eren un pèl millor en el sentit que no hi havia fang i això ja feia molt vale? perquè combina tot ciment doncs a nivell de fang es podien anar gestionant millor i és a partir d'allà en 4-5 dies para de ploure, per tant el que és més com drama humanitari així en primer nivell para, una, el, el temps dona una mica de treva, menjar sí que n'hi havia tot estava una miqueta com més cobert i llavors la veritat és que els hi preguntem amb ells directament, ens vam, ens vam asseure amb quatre o cinc i vam dir bueno, som cinc, tenim doncs, aquests diners ara mateix, què fem? No? Què necessiteu? Que, que, com ens posem a currar? No? Això, de, això que deia l'Arnau de treballar amb ells i no per ells, això quasi que els hi vam fer una pancarta el primer dia posar allà, fer, el primer que vam fer va ser com un rem quatre fustes, un taulell d'anuncis i d'allà amb uns traductors anàvem escrivint el que volíem intentar comunicar perquè clar sent al principi no hi havia comunitat per tant no hi havia uns, com uns mecanismes de, de comunicació per poder arribar a tothom no? 1.500 persones no, no, no els hi parles en 5 minuts i més quan no estan organitzades no es coneixen vull dir, tot és, és bastant hostil no? llavors el primer que vam fer va ser això posar un, amb 4 fustes un, un, com un punt d'informació i allà vam posar aquesta primera carta com presentant-nos va ser una, una miqueta punky, no? Volíem deixar molt clar qui no érem, no sabíem qui érem, però qui no érem, no? Era una presentació de... Bueno, odiem això tant com vosaltres o potser més i tot, no ens creiem absolutament res del que, ni del que us han promès, ni del que heu vist, ni del que espereu, per tant estem, estem aquí per intentar correr amb vosaltres i fer d'aquest espai un espai digne per, perquè tothom hi pugui viure durant el temps que decideixi esperar, perquè això evidentment és una espera, no és, no és una destinació, no? I la veritat és que van ser ells els que van dir que el, el, el, el, el, el més important que s'havia de fer era tenir la canalla entretinguda, perquè això suposava reduir la perillositat de la canalla en el sentit de la carretera, de que no estiguessin doncs, jugant-se la vida constantment, i, i alhora donava una mica de treva als adults, perquè clar, la canalla estava molt tocada, 24 hores amb la canalla els pares i les mares també estaven molt tocats, no? I, i així descansaves a les famílies entretenies una estona a la canalla i a partir d'allà, doncs, a l'hora també teníem més marge, doncs vale, ara si la canalla està entretinguda, podem anar parlant pares i mares i a partir d'aquí anar fent i llavors comencen a sortir la veritat les idees de sota les pedres la gent també s'engresca, ningú ve autoorganitzat de casa, però a la mínima que hi ha un, un puntet d'estructura o, o una mica de llum del que es pot arribar a fer, apareix la cuina comunitària, apareixen unes ties que també s'autoorganitzen per teixir relacions amb les dones embarassades per mirar doncs a partir d'aquestes relacions, mirar de tenir-ne cura també a nivell mèdic. Neix amb un noi del Lluçanès i un, i un infermer de Barcelona una clínica alternativa perquè Metges tenia, de Fronteres només actuava de 9 a 1 del matí, llavors decideixen fer una clínica alternativa 24 hores també autogestionada. Vull dir no sé, Van sortint les idees en funció de les seves necessitats i alhora Uh, les seves professions perquè això és una cosa també molt important la gent està formada, la gent que ve i tothom tenia la seva professió a casa o sigui, després d'haver fet aquest espai de, de joc infantil uh, ens van proposar el tema de l'escola per nosaltres era molt estrany en el sentit de una escola, que, que, què heu de fer aquí? No? vull dir, si, si aquí ara hauríeu d'estar marxant i ja que la frontera no obrirà però clar, com tothom realment estava esperant l'obertura de frontera sí que necessitaven una rutina per ells entendre que bueno, doncs tenien un dia a dia, no, no esperaven marxar d'allà fins que la frontera obrís. I llavors convoquem bueno, amb el mateix taulell d'anuncis, demanem si hi ha mestres al camp, l'endemà tenim una reunió amb 15 persones i d'allà surt l'escola que acabava tirant sola. De fet, nosaltres no hi anàvem ni a l'obrir, vull dir, l'escola, les mestres tenien claus, obrien, bueno, era una tenda molt precària però va ser l'escola amb, amb més esforç de, de tot el planeta i dos mestres sirianes portaven l'escola amb un munt de nens, van començar amb l'àrab també per la necessitat de que no no perdessin l'arrel es va intentar fer curs, feien anglès no van fent una mica de demanda però feien, teníem un profe de matemàtiques un altre profe de geografia un profe d'art, una art terapeuta que venia de Palestina, que era voluntari però que estava els adolescents aquell espai va ser un espai també de confiança i de... Una mena d'oasi dins d'aquell espai. No? La gent anava i xerrava. De vegades anaves a l'escola a la tarda i estaven tocant la guitarra els adolescents, però bueno, va ser com l'espai de, de llibertat allà dins. No? I, I tot això ho desmanteien les autoritats gregues, no? Amb 400 antiavalots, armats encaputxats, amb escuts a les 4 de la matinada i amb, i amb una canalla completament atamorida. Jo recordo el primer moment, nosaltres vam dormir al camp aquell dia perquè havíem sentit rumors i vam, com que sabíem que si desallotjaven no ens deixarien passàvem la gent del camp ens va muntar una tenda per nosaltres i ens vam portar allà el al sopar i vam, vam dormir allà. I a les 4 del matí ens van venir a buscar dient-nos que, que la policia estava al camp i que ens buscaven perquè el primer que volíem fer era treure el voluntariat internacional. Llavors ens van portar xilaves, <laughs> ens van disfressar, entre cometes, i ens van distribuir per parelles a les seves tendes, perquè si veien una tenda de voluntaris evidentment niriem fora en 10 minuts, però a les seves no s'atrevien a entrar no? amb l'excusa de vegades de les dones i tal, doncs no... I allà vam estar amagats doncs, a 4 al matí a 7 i recordo el primer moment de sortir trobar-me una de les nenes plorant preguntant què hem fet que venen amb pistoles, perquè va ser molt i molt violent no els hi van posar una mà a sobre, aquesta és l'excusa constant de que, no? que, que, que sembla que els hi fa molt d'orgull que sempre diuen no vam haver de fer servir la força per desallotjar Eco i, no. i Domeni sempre ho diuen bueno, 400 antibalots amb matralladores és bastant, bastant violenta. Eh? en una benzinera com la Junquera afegiria sí, perquè Eco va ser un camp que es va créixer ens ho explicava ahir al voltant d'una benzinera no? Eco era una benzinera com la Junquera mm. de fet el nom Eco podia haver estat Ripsol tranquil·lament sí. Però perquè us en una idea, doncs una mica la, la distribució d'una àrea de servei d'aquest no? tamany amb més o menys aquestes infraestructures, no? el tema dels sortidors, eh, hi havia un espai de tren de rentat, una espècie de, també d'espai per passar com l'ITB o alguna cosa així, dos bandes de sortidors, una cafeteria botiga eh, i un espai de picnic, un espai de, amb taules, no? llavors això enmig de l'autovia que de Thessaloniki que és la capital econòmica del nord de Grècia cap a, cap a Macedònia i aquesta, aquesta benzinera era l'àrea de servei on els autobusos provenients d'Atenes eh, que Atenes recollien la gent que venia de les illes doncs eh, deixava la gent a 20 quilòmetres d'Idomeni llavors el, el, el tracte entre la, la companyia d'autobusos eh, i el de, el de la benzinera i els taxistes perquè tothom fes negocis que la gent parava a la benzinera i de la benzinera doncs estaven unes hores i llavors amb taxis pujaven fins a Idomeni aquest era el, el, el tema sí, camp, no? i així va néixer el, el fet de, de tancar fronteres i de, de que Idomeni estigués tan massificat eh, va fer que, que, que creixés eh, un, un camp que, de, que era d'hores va, va esdevenir un camp permanent Uh, pel fet de quedar doncs, perquè, perquè la gent anva veient que caïdament hi les, les condicions eren pitjors. No? Allà com a mínim hi havia un espai més o menys ample de, de, de ciment amb el qual amb la pluja doncs, no, no, no s'n fangava tant. Uh, hi havia un espai cobert que eren les dos, les dos bases les dos bandes de, de, de porxo de les benzineres. hi havia l'espai de cafeteria hi havia un ambient més familiar.. Uh, bueno, per, per això que van anar creixent aquest, aquest camp uh, la gent planteja oh, era un camp improvisat, tampoc era improvisat perquè realment les autoritats gregues i, i, i tota la dinàmica de la burocràcia va, va, no? no sé si és burocràcia en aquest cas però si sí les autoritats gregues van permetre que, que aquest camp uh, creixés, no s'estanqués i creixés allà no? Sí, perquè també no sé si s'ha comentat prou no? però i Domeni bàsicament també estava allà i la gent estava allà perquè I Domeni era, eren les vies de tren no? que, que donaven accés a Macedònia i les persones en cerca de refugi diré bé, confiaven no? que paria, arribarien a Alemanya on i bé, que ho comentau també no? Com aquest miratge no? en, pa, en part no? que, que vivien constantment. I el, i el, a mi, sí, aquest miratge i a mi m'agradaria també a no? Parlar, ni que sigui breument, del paper de les autoritats gregues que realment doncs, bueno, se'ns va vendre que era el govern més progressista de la Unió Europea no? amb tot el tema de Siritza no? fent la similitud amb, no? amb el concepte del de, de, doncs, de, poble que agafa el govern no? com, com ho, va haver, ho va voler vendre Podemos aquí fins i tot anant a la proclamació de, del govern de Siritsa, etc etcètera. etcètera. Um, clar, quan, quan parlàvem fa una estona de, de, que, de que molta gent no se n'adona de, de, de Grècia, de, de com són i realment de les mancances a nivell polític i social i fins i tot cultural que tenen, no? d'aquest suport, d'aquesta solidaritat, d'aquest suport mutu, d'aquesta xarxa, que, que, que realment, segurament, és el fet de pel qual el país està com està, també, en bona part. No? El fet que no hi hagi una, una estructura, per exemple, no? de, a mi que m'agrada reivindicar l'economia social i solidària com la nostra economia que estat teixint, que està, que està creixent, allà no, exi no, no existeix ni, ni, ni existia, no? ni existirà. No hi ha projecció d'existir aquesta... I és per això que quan, quan es va plantejar no? la, la, la dicotomia de sortir o no de l'euro Uh, quan, quan els pactes amb la Troika i quan, quan el famós referèndum, etcètera, doncs, per això va sortir un no, perquè realment la gent no volia uh, aquell pacte, però per això ha acabat passant el que va passar i és que no hi havia xarxa per cap altra cosa que no fos allò. No? Però això també s'ha demostrat en quant a, a, la, a la gestió que ha fet el govern uh, del Cipres en uh, tot el tema. No? Uh, no, no tenen consciència de lo malament que ho han fet també ells. No? Vull dir, la, responsable de, la responsable del govern, no? un càrrec polític directe del govern eh, en matèria de, de migració, d'estrangeria, etc, visitant els camps militars, eh, dient que és que a mi tan mal, no? Vull dir, estan molt bé i que, que no, no acabem d'entendre que es queixa la gent. No? Quan, quan hi han coses que són de gestió directa seva, vull dir, no, no és allò de dir l'excusa és Europa, l'excusa és la ONU, l'excusa és l'ACNUR, l'excusa és, és tal, no, no, són coses de gestió política directa de, de, del, del govern, no? Um, clar, realment això, si, si tu no te n'adones, si, si els teus barems a nivell de drets humans, de solidaritat, de, són tan diferents els de gent que estem treballant allà, llavors la, la discussió és com fotre't d'hòsties contra una paret de, de, de formigó no? i el fotut és que, que gent com aquesta tingui el poder que té no? gent, gent amb, amb, amb aquest, amb aquest eh, poc sentit no? de, de la dignitat humana o de diguem-li ja no? fem servir fins i tot termes no sé fins a quin punt <ríe> termes reformistes no? de, de, de drets humans de, que, que, siguin, que, siguin, eh, que siguin tan poc eh, curoses en, en, en, en, en identificar que els estan vulnerant i que se'ls se estan passant pel forn Bé, sempre quedarà el dubte o no perquè a veure què passa no? ja. com gestionaríem tot això aquí d'aquesta xarxa no? Potser caldria un altre programa per fer una mica d'anàlisi polític i geopolític de no? la gestió. Això, però ja que esteu aquí després d'aquest de, desallotjament, d'aquest camp traslladen a molta d'aquesta gent a camps militars si podeu explicar així breument què significa el camp militar i què veu construir per, per seguir recolzant a tota aquesta gent no? Els camps militars són camps de concentració de fet, sí, ara s'està posant de moda això amb el fred no? d'agafar les fotos, si ho esteu guanyant també per xarxes agafen alguna de, de fa 50 anys i alguna d'ara la poses amb blanc i i és exactament el mateix no? Doncs eh, sí, ara mateix hi ha una, més d'una cinquantena de camps militars a, a Grècia. Crec que algun l'han tancat pel fred, ja, bueno, pel fred, perquè ja els hi hauria de caure la cara de vergonya, no sé on tenen el barem, però eh, el dia del desallotjament, bueno, després de la detenció, el, un dels companys de, del camp ens ha la ubicació de on els han enviat i ens plantem tots allà aquell mateix dia, no? I, era una granja, una antiga granja de pollastres amb 300 o 350 tendes posades a dins, tal qual. Eren naus immenses, brutes plenes de pols, eh, sense ventilació, amb portes de, de ferro que fan un soroll horrorós, que si es queden obertes tot el fred, bueno, fred i calor, no? perquè clar, allò era estiu i estàvem a 45 graus a dintre les naus, vull dir... No sé, horrorós, tot tancat amb, amb concertines, amb una porta d'entrada, amb una caseta de la policia, amb un, amb un box d'aquests. Jo recordo gent plorant, mirant, mirant les naus i dient jo no entro, jo aquí me'n vaig, me'n vaig a tornar a la Síria, jo aquí no entro. Recordo un altre col·lega també dir que per què no els posaven, van a la policia i li va preguntar per què no els posaven en càmeres de gas i acabaven més ràpid, no? O sigui, total era el que pretenien i, i això era més fotut, no?, li deia el tio se n'en fotia, però realment era una mica això, són, són camps de concentració, que... a mi, i perdoneu que faci servir això, eh, però a mi un lloc on no deixant entrar a la premsa ja, ja fa pudor, no?, allò de la, la, constant, um, la constant por a que, a que hi hagi premsa o gent amb telèfons mòbils o el que sigui, no?, I, Bueno, són, són espais molt i molt, molt, i molt hostils, amb bueno, això, militars, policies, armats... I allà ja teníem claríssim, de feia molts mesos que no anàvem a treballar, perquè el primer camp militar que vam veure el vam veure a l'ESB, o i sigui, ja sabíem com era un espai amb tanques i concertines, no hi pensàvem pas treballar allà dins, no? era un tema de vergonya. i Jo sempre li dèiem a ma mare, dic, jo no vull explicar-li als meus nets que vaig estar en camp de concentració, amb l'excusa de la solidaritat, que encara és pitjor, no? que dius, mira, si treballes per la policia, encara saps? Però i, i res, llavors la, la principal idea era treure'ls d'allà era llogar una fàbrica, llogar un espai gran mirar de construir-hi pisos o un bloc de pisos buit i portar tota la gent el que passa que la veritat per això necessitàvem les institucions catalanes i les institucions catalanes també fan vacances d'estiu, encara que hi hagi 60.000 persones morint a Grècia. Per tant, el plan A va, va fracassar i el plan B, que era la proposta, la proposta de màxims, era treure'ls d'allà i la de mínims era generar o sigui, continuar amb la nostra comunitat, no per un tema d'ajut humanitari, era un tema de vincle. O sigui, haurem, era un tema de tenir mares, pares, amics, germans i, i nebots aquell camp i no poder marxar. No? I, i llavors això, la proposta de mínims plan B era llogar un espai a prop d'allò per generar doncs, aquest petit oasi de llibertat o d'autogestió diem-li com vulgueu, a, a prop del camp al qual es poguessin moure, ells en teoria tenen llibertat de moviment i per tant doncs, vam trobar aquest espai d'un senyor grec que ens va salvar, la veritat, un senyor grec amb qui va, també vam deixar una relació molt especial i li vam muntar un camp allà de la nit al dia, vam anar al camp, vam fer una reunió, vam avisar tothom, perquè clar, la gent, no, això ens va costar un mes i mig, la gent no sabia què estàvem fent, no? ens veien anant cada dia al camp però alhora tampoc els dèiem què estàvem fent, ells volien que treballéssim al camp i era molt difícil de fer entendre el perquè no, va costar no? perquè ells tenien unes necessitats per les quals les nostres necessitats polítiques no hi tenien gaire cabuda, no? era molt complicat de fer entendre no pensàvem treballar allà dins i que ho teníem claríssim i que per molt malament que ho estiguessin passant no ho faríem no? i llavors se'ls avisa finalment que tenim aquest espai i ens posem tots a, doncs a reconstruir des dels paletes, a construir casetes, biblioteques i, i anar fent i tornem a generar aquest espai amb moltes més dificultats perquè tenim una tanca que ens separa de la gent i no és, no és com abans que teníem un barri on cada dia anàvem a sopar amb la gent, també amb relacions diferents. Jo el desallotjament va tenir una cosa maca, una, que va ser per mi molt tendre que el desallotjament va ser molt dur, vale? i molt també a nivell de, de violència simbòlica, per exemple, l'espai de dones va ser eh, rajat amb una navalla, sense necessitat, no Vull dir va ser molt gratuïta, d'anem a trencar a la vostra cara, els vostres espais lliures, no? que, que sentiu tan, tan vostres. Per les dones, per exemple, veure un policia rajant l'espai de dones de dalt a baix va ser molt dur, no? però aquell dia quan ens vam tornar a trobar la relació havia canviat, jo és una que vaig notar des del minut zero, aquell dia havíem perdut tots i era la primera vegada que tots havíem perdut alguna cosa. És a dir, la relació de desigual que, que evidentment hi havia i hi, hi ha entre nosaltres aquell dia va ser, va, ser, va ser més petita per aquell dia de fet ens esta ens estaven consolant a nosaltres Vull dir era aquell dia sí que va ser realment un suport mutu no? de vale, entre tots havíem construït això i ens ho han trencat. Llavors la reconstrucció d'Eco també va partir des d'aquesta base no? des del el, el mal comú i la, i la sensació de, de pèrdua i el dol comú que havíem fet per tant una relació més d'iguals i per tant, doncs, l'aconseguir un altre espai i l'oportunitat de tornar a generar junts aquells, aquells espais comuns Per mi una de les coses que crec que són interessants de projectes com, com el que es va construir en el seu moment a Policastro i en seguit després és Policastro complicat. és el camp militar on deu construir aquesta cosa Policastro és el, el camp on hi havia la benzinera és el, és el poble on hi havia la benzinera al ah, nord Uh, aquest camp el, el camp militar estava a Basilicà que és un, és un poble però, o sí, sigui, per exemple jo quan parlo de projecte també no, no acabo d'estar còmoda tampoc amb la, amb la paraula no? i això és una de les coses que, que per exemple la, la, la, la Sara m'ha ensenyat molt o, o, o, o, la, o ho hem viscut molt o sigui, és molt complicat parlar de projecte perquè realment el, el que ens passava o el que ens ha passat és que el que hem teixit és comunitat i, i estem parlant de comunitat amb mayúscules estem parlant en, en què nosaltres ara podem dir, podem afirmar que eh, tenim eh, de moment o sigui, tenim desenes de pisos eh, amb desenes de nebudets i nabudetes i amb desenes de germans i, i germanes que, que hi ha de per vida segurament perquè la, la, la, la societat àrab és així de, de, de, de, de oberta i és així de Donna Xila ser la seva benvinguda i et dona així la seva amistat. Doncs tenim desenes de, de, de famílies eh, que, ens, que ens cuidaran com si fossin la nostra cada vegada que els anem a veure. I no? el fet de, de teixir o sigui el primer que fas quan participes d'un projecte d'aquest és deixes de posar xifres, per posar cara, per posar nom, per posar història i per posar doncs, eh, sentiment, entre aquella persona i, i tu no? entre aquelles persones, aquelles famílies i tu no? llavors això ha sigut una de les coses més, més, més potents d'aquest serau no? potser és un sarau és més correcte que projecte no? a l'hora de, de dir què va ser eco o que ha sigut eco o què doncs, per algú encara està siguent eco no? llavors per això és molt complicat també d'explicar és molt complicat de transmetre el fet que, de, de, de, que hi ha gent que, que que, que, que l'única paraula o poques paraules sobretot les, les dones que estan en un espai més privat o tal, doncs, el que et diuen no? you, you are my brother no? que una dona curda que, que en la vida normal va amb el, amb, el, amb el mocador a la vida pública va amb el mocador que, que surt de casa per fer doncs una, una, les activitats que culturalment doncs, més o menys estan marcades i que ja et dona la possibilitat quan entres a la seva jaima et dona la possibilitat de, de trencar amb tot aquest, amb tot aquest eh, rol no? i ens morim de ganes de que, de, de, que, bueno, doncs que el, el, evidentment que quan se'n vagin cap a Alemanya els anirem a veure perquè si és el seu desig anar-se'n cap a Alemanya doncs que vagin cap a Alemanya però en el cas de que el segon país eh, sigui eh, l'estat espanyol ara parada i que puguin venir cap a Catalunya ens morim de ganes per, per, per cuidar-los com si fossin els nostres germans i germanes no? i per portar a les nostres nebodetes a, a, a l'escola no? i, i ensenyar-lshi doncs, bueno, doncs, teixir xarxa i, i convidar-los doncs, perquè no a, a, a dinar per Nadal. O, no? és, és aquest, aquest punt més personalitzant que és evidentment que és duríssim perquè quan, quan passa un cop com el fet del desallotjament doncs, tot, tot, tot això t'estripa est, en una part de tu no? però alhora és que li, és, el, és la benzina que li ha donat eh, sentit a, a, a seguir estant allà a tirant del carro no? a nivell motor vull dir, és, és tot uh, és molt, a, nivell, a nivell emocional és molt potent no? tu dius això perquè amb aquesta, amb aquest altre camp no? la Basílica, aquest camp militar on veu construir dos a fora també es va acabar recentment. Al no? final d'aquest camp no ha, sigut, eh, ha sigut un final segurament sobret hi, ha, hi ha hagut dos, dos, dos, dos fases a més puc parlar a nivell personal i que la Sara pot estar més o menys eh, d'acord. Hi ha hagut com dos fases, una fase més personal de tal, però una, una altra fase com, per sort. Més, més natural, no? que és el fet d'aquesta gent ha seguit el procés burocràtic, per sort per, per, per sort vull dir que ha seguit, per desgràcia el que el procés és molt lent, no? però el, el, el procés segueix els seus passos, han de seguir una sèrie de, de, de, de passos i un d'ells és el, el, el fet de, de passar una entrevista amb les, amb les autoritats, en aquest cas de, de la UNHR, de, de l'ACNUR, i després d'aquesta entrevista, per sort, a molta, molta d'aquesta gent els hi han donat uh, pisos i cases, uh, pisos i apartaments, on han passat l'onada de fred aquesta tan bèstia que, que ha passat per Grècia. No? Uh, això els hi ha passat a moltes de les nostres famílies i això porta passant a uh, Basilicà des del mitjans de novembre. Uh, la duresa de tot plegat és que bueno, doncs hem estat un mes i mig dient adéu a moltes de les famílies persones que havien sigut importants per nosaltres l'últim semestre no? i això ha sigut realment, realment molt dur no? i el que ha passat ara amb, amb Basilicà és que doncs, sembla ser bueno, que hi ha, hi ha una altra previsió per aquest camp hi ha una previsió de fer venir gent de les illes, sembla ser tot, tot és molt complicat, també una de les de no ser una ONG gran o de no poder no participar de tot aquest sistema és que els canals de comunicació són mol, mol, mol, tot sovint són informals amb la qual ens basàvem molt en els rumors no? i el que ens ha passat és això, no? Que, que no hem sabut exactament què ha passat tot ens basàvem per rumors i el que ara ha acabat passant és que l'han buidat directament al camp uh, han buidat el camp de Basilicà, sembla ser que han portat a tothom a, a, a pisos i apartaments i a partir d'ara doncs, l'equip que s'ha quedat allà està una mica a l'expectativa a veure què passarà amb aquest espai aquest espai és, una, és un espai de propietat estatal és un espai que dintre dels barems de l'estat està, està en les condicions apropiades com per acollir seguir acollint gent malgrat és una aberració però per, per als barems doncs, està cobert i, i no és fàcil de tenir un espai cobert han fet la infraestructura de, tot i haver-la fet mal feta doncs de lavabos i de, de latrines i d'aigua corrent l'han fet, tot i que està agafada en pinces i eh, doncs és possible que hi tornin a portar gent, no? el que passa és que no se sap ni quan ni quin, no, quin sentit li donar tot plegat, si serà un, un CIE per 1.200 persones, si posaran bungalops a dins dels hangars, si tornaran a muntar les tendes que ja hi havia, no, no se sap exactament què passarà. El camp físicament d'eco segueix allà, de moment en principi esperant a veure què, què, què, què, què, què ha de passar. No? I, bé Per anar acabant, vosaltres parlàveu ahir de tancar el cercle no? i us preguntaria si voleu explicar què, què feu aquests dies a Berga o si no voleu entrar en això Quines reflexions eh, tiraríeu per la gent de Berga ara en aquest context no? d'acollida de, de, de persones refugiades al voltant de tota aquesta burocràcia i des de la vostra experiència viscuda això que esteu que heu intercanviat amb algunes de nosaltres no? com creieu que es pot treballar a partir d'ara a Berga en concret perquè és, és des d'on podem treballar ara no? Jo crec que el motiu principal pel qual hem pujat aquí uns dies a veure-us és per, per volcar tota l'experiència, no en un sentit només positiu, sinó en també negatiu. Tots els errors que hem comès, totes les coses que faríem diferents, tot el que hem après a base d'hosties, perquè no, no hem après les coses sempre amb flors i violes, no? tot el que ens ha costat tant, eh, deixar-vos-ho aquí deixar per, perquè teniu una oportunitat brutal, jo crec que és molt difícil, molt o sigui, us ha arribat gent amb unes condicions complicades que venen d'un any horrorós a Grècia, que venen evidentment d'una guerra, no? Per tant amb un, amb un, amb un trauma cadascuna d'elles bastant important, us ha arribat gent d'edats diferents, amb situacions familiars diferents, amb quadros eh, sanitaris eh, complicats amb és un, és un repte grandíssim per la gent de Berga, eh, tan, per tothom. Eh? Jo crec que, que per tothom des de la institució, el, el, el més punk i, i, i, més, i més autònom de, de Berga, s'haurà de fer una, una cohesió des de diferents espais, i, i que pot ser evidentment, a nivells diferents, però de rebuda d'aquestes persones... de bé, bueno, de que dic que això és, és casa seva a partir d'ara fins que ells ho vulguin, no?, perquè també tindran tot el dret de, de dir que no, que, que, que gràcies però que, que se'm aneu a un altre lloc, no?, però, però serà complicat, serà complicat perquè, bé, bueno, no és fàcil fer quasi una amb, amb un amb una intensitat tan i tan profunda de relació cultures tan diferents, per exemple, no?, o, o històries de passat tan diferents no? Vull dir, enganxar l'autogestió o, la, o la història a nivell de moviments socials de Berga amb, amb una comunitat que no ve com a comunitat en tant que són diferents, acaben de conèixer Vull dir, tot això, gestionar-ho i cohesionar-ho realment, sense generar un gueto sense deixar-los davant de banda, no? Dir, han, de ser, han de ser patomaires no? han de venir a bastoners han de fer moltes coses i han de conèixer Berga no i han de poder estimar-la o no però, però poder-la valorar i sense paternalismes I... No, deieu, també, clar, això és, és, és molt important primer per un tema de respecte entre persones, bàsicament no aquí ningú ha de ser paternalista amb les persones que arriben no? però també perquè porten molt de temps que se'ls ha tractat de tontos porten molt de temps asseguts a la tenda esperant que algú els hi porti un plat d'arròs no? I, i tenen dos mans, dos mans i ganes de fer-ho. El que passa que se'ls ha acostumat, i això ha tingut un efecte molt negatiu psicològicament, a esperar a esperar que vingui algú amb una armilla i, i a dir què has de fer, no? que, que potser fins i tot podria estar passant aquí. No? La gent pot estar, ara sembla que estan sortint, que us han vingut a visitar i és, és realment molt maco, no? però però segurament si ningú hagués anat allà a fumar-se un cigarro a la porta estarien encara esperant, aviam si, si algú els ha de dir que s'han de moure, si no, si poden sortir. També hi ha un tema de por, depèn de l'edat no? però o de, o de la manera de ser, però hi ha un tema de por també d'on venen i, i què pugui passar en una ciutat que, que ningú, fins, fins, que, fins la setmana passada com a mínim ningú els hi havia fet una volta per Berga. No? Hi havia una senyora que deia, no sé ni hi els parcs, i si tinc ganes de sortir amb, amb el crio, no? i... Pues, no ho sé, jo crec que, que és un repte i que és qüestió d'anar recollint errors i, i victòries no? i a partir d'aquí anar fent un, un còctel i anar veient com ho gestioneu i sobretot no, no fustigar-se tampoc perquè no, no crec que sigui fàcil, serà molt complicat i, i sou els primers, vull dir que també, vull dir, crec que hi ha un tema de d'anar obrint camí no? que, que bueno que Inshallah ens toques el maresme també haver d'assumir aquest repte no? nosaltres no som ningú tampoc aquí venim a compartir el que, el que hem pogut aprendre també perquè no es quedi amb, amb el no, re, no perquè si m'ho quedo jo a casa meva a part del trauma i la croqueta que faré llit durant mesos, us doncs tampoc servirà de res no? però um, compartir errors crec que és, que és bastant útil però bueno, no sé, a poc a poc i, i... Jo, jo no és per fer-vos la pilota però com que bueno, doncs pues que teniu un com que em bé, en general, doncs penso que és, segurament és de les... No sé si us considereu ciutat, però sí que segurament és una de les millors ciutats on podien venir a parar no?, aquest grup. En quant a teixit, en quant a... Bueno, doncs, també, doncs, per què no dir en quant a, a suport eh, institucional, a suport popular, a suport eh, no?, del teixit social, eh, polític, militant, cultural... Que, que pot, pot eh, oferir un bon una, una bona xarxa, no? que, que esdevingui matalàs, on aquesta gent pugui tornar a alçar-se com, doncs, com, com a persones que són i que, doncs, evidentment, es mereixen una, una altra oportunitat a la vida, no? I, i que penso que és un, és, un, és, un, és un espai interessant no només Berga, sinó, sinó el Bergalà en general, no? i i el fet de, doncs, de, de poder ofer-ls doncs, aquesta segona oportunitat doncs, és, és interessant ens consta no que per lo que hem pogut saber per allò que hem pogut parlar ens consta doncs, que hi ha un, un munt de gent disposada a donar un cop de mà eh, des de molts espais diferents des de molts eh, doncs, des, des de molts punts de vista diferents i això doncs, també en, el, en cert moment doncs pot donar eh, una mica de, de també de, de, de pot, pot explicar la complexitat de la nostra societat no? I, i a partir d'aquí doncs, el, el que vagi sorgint hem vingut a, també bueno, aquest matí hem fet una història molt xula que ha sigut anar a l'escola d'Alban que també explicar tot aquest procés i tota aquesta història no? I, i deixar i sembrar aquestes petites llavors eh, d'antiracisme a, a, a canalla doncs, que encara s'està formant també és una de les coses potents, malgrat no sempre és senzilla, però és una de les coses potents també que hem pogut anar fent. Eh, hem vingut també doncs, a explicar la nostra experiència, a, a, a posar en context eh, més o menys geopolític a les persones que estan treballant directament amb, amb aquesta gent, perquè doncs, jo crec que és important a la, a la que comences a conèixer-los entendre no, quines diferències hi ha entre eh, àrabs i kurds curts, eh, de, de què fugen, eh, quant temps fa que estan fugint, d'on venen, eh, bueno, una mica de, per on han passat tot aquest any no? que doncs, eh, a vegades una institució com, com, com la Creu Roja doncs, no té en compte el fet d'explicar-ho no? a les persones que han de treballar directament i per mi, doncs, ostres, si, una cosa és a nivell voluntari, que tu estiguis fent un voluntariat de dos mesos, de, de, de 15 dies però a nivell de... si tu estàs dins d'un programa, dins d'un projecte d'una institució gegant com és la Creu Roja doncs jo crec que és important posar en context de perquè aquesta gent se t'enfadarà si els hi dius que s'esperin o perquè aquesta gent doncs, se'ls haurà de tenir se'ls haurà de cuidar una mica per petum amb, amb els poets o no... Bé, doncs perquè per, per, per, per són gent sobretot els crius que s'amaguen quan... quan quan sonen els trons d'una tempesta d'estiu, de, no? Vull dir, per què? perquè el context d'on venen és un context molt complicat i molt dur, no? Llavors, bueno, o, o, o el fet de que segurament ara han, han perdut una mica de qualitat de vida de la que havien guanyat a Grècia, en el sentit de que a Grècia alguns d'ells estaven visquent a pisos on tenien cuina pròpia, doncs ara no tenen la possibilitat d'aquesta intimitat o la possibilitat de, de, de gestionar aquests costums eh, gastronòmics i culinaris que per cert són extraordinaris segurament <ríe> tu ho saps però vull dir eh, doncs ara no ho poden fer perquè estan en un alberg en què tenen un pack de tres àpats al dia etc. etc no? i això doncs, si tu no ho saps no entens per què aquestes persones estan enfadades perquè estàs, eh, poden estar rebotades o tal. No? llavors hem vingut a oferir doncs, una mica aquestes aquest, aquestes, la nostra experiència i a partir d'aquí doncs, a, a posar-nos també, nosaltres ens sentim partígeps també d'aquest teixit activista que pugui donar un cop de mà i com a activistes que som també doncs, una mica ens podem posar doncs, a, a disposició del que humilment puguem, puguem oferir-vos no? una mica Bé, doncs per, per nostre agrair-vos no només la vostra presència ara aquí, sinó tota la, la feina que heu estat fent i que, i que seguiu fent, diguem-li feina, diguem-li com vulguem. No sé si el convidat de Pedra... Sí, el convidat de Pedra, vol sí, volia dir que... És que bueno, és, un tema, és un tema realment que, que et deixa sense paraules, perquè la crueltat humana, el nivell del drama que pots que pots arribar a imaginar que està vivint aquesta gent, l'experiència dels companys. Ostres, a mi em toca potser de prop, eh? perquè em sembla que a, a les persones que per motius de guerra, o econòmics, o socials, o polítics, es veuen pues, això obligades a, a deixar la seva terra, eh, doncs... Penso que també persones refugiades, o penso que és molt més encertat persones en recerca de refugi, però vull dir que que això ens hauria d'obrir els ulls, perquè aquest, aquest, aquest drama algun dia ens tocarà de prop a nosaltres. Jo penso que rec res que afecta a, a, a un conciutadà, sigui d'on sigui, no és susceptible que ens passi a nosaltres en un temps que no m'atreveixo a aventurar quan seria, no, però vull dir que ostres, estem en una cruïlla on, on jo aposto realment per, per, per, per intentar mobilitzar i conscienciar la gent que potser la, la violència extrema que pot exercir la classe obrera per aturar tot això és el fet d'agafar consciència i aquí no treballa ni Déu fins que, fins que ens posem abans a construir una societat diferent perquè és lamentable no? que persones humanes tinguin que viure així. Quan hi ha recursos, hi ha llocs, hi ha disponible, hi ha disponible tot, tot, tot el, tota la riquesa material necessària i està a disposició. Que no es posi és d'una falta d'humanitat que crec que com a persones individuals, com a ciutadans o com li vulguis dir, ens interpel·la i em preocupa el grau de passivitat que arribem a tenir. Bé, comentàvem no, que ara tenim un repte, diguem-li, repte de ciutat, d'aquesta ciutat diversa i transversal, però un repte al voltant d'aquestes persones refugiades però que el repte va, ho sabem molt més enllà i en el cas per exemple de les persones refugiades, migrades també hi ha una verga que viu això i que conviu amb això i que pot ser en part una mica contradictori poder superar aquest repte al voltant d'aquest programa i d'aquestes persones en concret i oblidar i ignorar que hi ha moltes altres realitats socials que venen també d'aquí que veuen d'aquí i que, que no es treballen. Tan de bo això vagi més enllà no? no sé, alguna altra última darrera aportació? la L'última eh, nosaltres també a mi m'agrada dir no sé si la Sara ja d'acord però a mi m'agrada que a nosaltres hi hem estat durant tot aquest temps perquè vosaltres hi éreu aquí uh, i perquè nosaltres lliurement vam decidir que ho, ho podíem fer evidentment que hi havia molta gent que ho hauria pogut fer i no volgut o el que sigui no? però uh, vull dir, també és important mantenir la, la flama uh, encesa aquí no? i ho hem pogut fer perquè sabíem que, que doncs, la, la, en aquest cas aquest front no estàvem, a m'agradava dir que estàvem en, en, en un altre punt de la mateixa barricada no? però teníem clar que, que, que aquí hi havia gent que estava seguia picant pedra i que per això podíem estar tranquil·les també picant pedra a, en aquell front d'allà no? i hem, hem estat perquè hi éreu vosaltres aquí i seguim sent perquè hi sou vosaltres també aquí no? Sara, sí, vas paraules? No, estic molt d'acord amb el que deia l'Arnau jo crec que cap de nosaltres hagués aguantat allà ni, ni, ni una setmana sense el caliu que notàvem des de casa i això era, era molt especial i tenia moltes maneres de fer-se visible o sigui, podia ser a cop de cafeta espontània que ens empera o doncs que t'enviaven 200 euros que amb allò doncs, acabaves la tenda que havies d'acabar per l'escola o pel que fos o amb cop de missatge a la nit que bé, sempre deia, sap greu perquè no els responc, però cada nit marxàvem a llegir. De fet, molts missatges que ens enviaven gent propera de l'entorn, avui ta mare, l'endemà la veïna, l'altre dia una senyora de l'Àmpa de l'escola del teu poble que gairebé n'hi coneixies i, i, i comença a enviar-te un missatge cada setmana i, i, i aquests missatges, els, el, el moment més dur que va ser i d'omeni, els, els llegíem en, vi, en veu alta la nit abans d'anar a dormir entre tots. Perquè, perquè sense això no, no haguéssim aguantat res i no vam mai respondre a l'alçada perquè perquè no teníem tant d'accés perquè no responíem sempre perquè se'ns feia molt difícil explicar segons quines coses no? ma mare sempre em deia és que no m'expliques res quan estava i Domènec i un dia di no em va dir no puc explicar-te res dir no sé què dir-te tinc més que però no <ríe> estàs molt lluny sents? I, I no vam respondre no? de la manera que segurament la gent hagués merescut, però, però ens vam sentir molt cuidades i això forma part també de, de la sort de la que parlàvem abans. No? Els nostres companys d'altres llocs se sentien molt sols, o sigui, se sentien molt, molt, molt acollits entre el grup que estàvem allà, però no tenien un entorn a casa que, que preguntés. I de fet, tenia molta gent que la seva por era anar a casa perquè sabien que el seu entorn doncs, no li o no preguntaria o no, o no cuidaria d'aquesta manera. Nosaltres se'ns està deixant se'ns està deixant espai se'ns està se'ns està cuidant d'una manera molt tendre ara la tornada, no? Gent que diu, mira no em parlis, ja en parlarem o quan vulguis estiguis preparada doncs t'obres en canal no? perquè la gent tampoc, tampoc és tonta no? i no sé si sí, estic molt d'acord amb l'Arnau era, era important remarcar això que sense la gent d'aquí no haguéssim aguantat ni dos dies Bé, doncs moltes gràcies salut i fins aviat A vosaltres, gràcies. salut Buenit